Goiz Flash, aktualitateaz trufatzen den eman aldia. Egunon, entzun musika hau <truzio> e aguzen uzue? Charlie Chaplinen filma famatu netarik batena da. Inglesez, The Gold Rush. Galtxesez, La Rue Berlor, eta Euskoalaz, itzulgin ezake, jende holdea urrea buruz. Ebe, Charlie Chaplin, eldu zauku Euskoaleginat. <totipasarra> Asteuntan jakinda, zudmin izeneko susetate batek nahi lituzkela, lapordiko behatzi errietako luraz piak miatu urrea bilatzeko. Eta badakizue urre bilaketak egiten diren munduko edo zoin tokitan zer gertatzen den. Erabiltzen den merkuriua ur eta lurpo zoin natziak. <totipos> Baina angasuo, una ari harien da. Irri iren duzie. Badakizuen orden, zidmine sozitatearen lehen nakaria? Pierr balie da da. Ah, euh, zer den irringari, Eta miaketak ekarlezaketan kutsadura estudioa geopluizan bironoman kabineteak eginen baitu, badak izuen hola deitzen den kabinete honen zuzendaria? Pierre Valier! Oh. Bai, presuna bera da. Miaketak egiteko diretsua galdatzen duena eta kutsadura irriškuak neurtzen dituenak, bat egiten dute una nola pasatu den kutsadura irrišku ezaren abitzuaren emaitia. Pierre Valier bulegoan, bere buruarekin bilkuran, bere buruari mintzo. <totipos> bai, egunon e, Pierre Valier, ongi naiz? Bai, ongi naiz, milezker, eta ni? Uh, baba, ni ere ba, prezentatzen naiz, ni naiz Pierre Valier. Ha, ah, ni bezala. Eta bai, ni ni aurizanez izenbera dut. Egi han ondu burua. Beraz, urre miaketak egin nahi nituzke lapur dibarnek aldean. Zer diot? Ongi da, bainan baimenan ere buruari eman hain zen. Kutsadura irriskoak neortu behar ditut, hori normal iduritzen tzautez. Bai, bai, egia dut. Beraz, kutsadura irriskoek ikusten duta? Ez, ez, ez dut ikusten, miatzen hartzen alnaiz guztian. Ebe, oh be, bihotz bihotzetik eskertzen naiz. Hara, dokumentu sesigarria. Eta harri ere, herri unkien hau zapesek egin ikus moldia eman behar baitute, espeletako hau urremiak eta horren alde agertu dela. Bertxu bat! Espeletatik astezken untan entzunditu gu ederrak, jauna hau zapesak onartzen ditu urremiatze okerrak askine urtzen ote ditia, obra horien lanjerrak, pozoinkimikos emokatuak, erreka eta bazterrak, hemen digoiti gustu bitxia, espeletako biperrak. Nio zebotza? Beraz, goiz blasen deia, Jean-Marie Putsa, espeletako hau zapizari, kasu, begiakirek, irek, zaitez, xede horren lanjerretaz, iratzart! Il vous montre en action, mais c'est là la, la folie des grandeurs Phil-Man. C'est l'or. Il est l'or. L'or de se réveiller. Il est l'or. Orduada. Il a cherché qu'au ordre. <t 'en> Pouillé.